«А революція?» – заперечив ти. «А Іспанія? Ти що?» «Я помру за Іспанію, за революцію. Тут легко померти за це, але ти... Ти знаєш, про що я кажу. Не шукай смерті, Андрес, бо це буде моя смерть, і все. Добраніч. Щось ти мовив до нього, ще хотів заперечувати, але він так дивився на тебе, що слова... Застряли у тебе на устах, і ти замовк, і замить, не втримавши його погляду, відвернувся, бо раптом зрозумів, що малий казав правду. Ти не думав про це, ніколи не думав, але йшов на ризик, накликаючи смерть, пако це побачив. Можливо, це і був тоді єдиний спосіб отримати тебе, ні його слова. Можливо, саме завдяки їм ти став більше остерігатися, бо тоді... Стиснуло тобі горло, потеплішало на серці, ти жив уже не тільки для себе, але й для нього. Ти повинен був жити. Скільки разів відтоді перебрав ти в пам'яті найменші подробиці того короткого життя, скільки років сіплював зуби, щоб не заплакати, не завити з горя, як важко було стояти тобі біля щасливого Збишика, який одружувався з Ізабель. Тут, у напівзруйнованому Мадриді, у маленькій церквиці на околиці. Цього попросила мати Ізабель. «Що за справа? Мої батьки теж католики. Однаково, – казав Збишик, – напишу, зрадіють. Ти не міг писати додому. Не міг віддавна. Переправив через Францію по штівку, а далі, далі слова – Втратили сенс. Ти не хотів думати про домівку. Усе, що було з тобою до вибуху бомби біля будинку кінтанів, біля мазанки, в якій ти прожив кілька щасливих місяців, ти не хотів згадувати. То довго минуле. Плюс квамфепект. Це таке ж далеке, як урок латинської мови в гімназії, на якому тебе спіймали із читанням нелегальної газети. Давно. Давно-давно, а зараз був тільки Пако. Ось тут, поруч. Спить? Ти наблизився до нього. Він уже спав, хлопчик. Юнак. І він швидко засинав, уморений за день. І все ж, це був чистий, здоровий юначе сон. Ти стояв зараз, вдивляючись у його обличчя, як колись. Обличчя інше, дім інший. Близько року минуло. Але це пако, тут, у Мадриді. Ти пам'ятаєш? Може, тоді ти вперше замислився, що таке кохання. Кожного вільного вечора ти ходив з Марією Терезою на прогулянку. Вільний вечір, прогулянка, воєнний Мадрид. А все ж вона одягала тоненьку червону ковтину, темну спідницю, стрічка у косах, теж червона. Ти ніколи не забудеш її волосся, ніколи не забудеш ту червону стрічку, ніколи не забудеш, ніколи. Якийсь час ви ходили в те місце, в те саме місце на пшеничному полі, де ви пізнали одне одного вперше. Запах колосся, жовті стаблинки, густо-блакитне небо, тут можна було полежати вдень. Рідко хто добирався сюди. Потім ви подалися далі з поля до оливкового гаю. Боже, зараз кожна дрібничка живе в тобі, Андрій, житиме завжди. Ти мудрий був, хлопче. Вже першого разу, коли ти отямився, ні, коли усе почалося, ти відчув шалений наплив щастя до болю, до межі, яку ледве можуть отримати нерви, і раптом на мить зупинив час. Ти сказав собі, це щастя, ось воно щастя. Запам'ятай це, і знову пірнув у нього, як океан, тепер не вертаючись, не згадуючи, не думаючи ні про що. Але мить була схоплена і твоє навіки, і зараз вона твоя, зараз і завжди. Завдяки їм, тій зупинці ти можеш переживати цю мить нескінченне число разів, і цю мить, і все, що було зокіл тоді того вечора. Коли ти зрозумів, що час треба зупиняти? Давно вже, ще підлітком, Бо все гарно минало. Усе, що здавалось пам'ятатимемо, завжди старалося в пам'яті, тьмяніло, набирало невиразних образів і пропадало. Залишався звичайний спогад, просто факт з минулого, а почуття настрій. Це забувалося але час ти зупинив тоді, коли ступив на іспанську землю. Перші кроки в Барселоні. Ви зійшли з французького корабля. Нечисленні добровольці, перші інтербригадівці. Одні з перших. І ви, семеро українців з Волині. Ви просували вулицям Барселони, і радість світилась на ваших обличчях. Ще гімназистом ти пережив таке захоплення – коли поїхав з мамою до Львова. Місто зачарувало тебе. Ти благав маму побути ще день, і ще, і ще хоч трішки. Тобі було дванадцять тоді, Андрію. Давно це? Чи недавно? Тоді полюбив Львів. Бував потім кілька разів, але ніколи вже так не сприймав його, як вперше. Пам'ятаю і досі. А тепер Барселона. Чудове казкове місто, екзотичний порт. Люди, мова, одяг, усе різнобарвне. Іспанська мова здавалась піснею, спека. Але ви прибули підвечір, листопад, і повітря було приємне, як на Україні у цю пору. З моря дихав свіжий вітер, але тепло. Зовсім тепло. Там, позаду, зостався холод. Ми приїхали боротися за революцію за правду, за свободу людей у всьому світі. Щось вигукував романтичний схвильований Мрон, жестикулюючи, кумедно підстрибуючи уздовж вулиці, розираючись на всі біч. У захваті, салютуючи колонії республіканської армії, щось гукаючи до дівчат, які проходили мимо, по-іспанському ніхто ні слова. Лише ти знав французьку. Але це не заважало. Мирон говорив по-українськи, дівчата по-іспанськи. Усе сприймалося однаково. Усе було добре. «Гостроносий».